إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصخبه وسلم تسليمًا كثيرًا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 و خير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اما بعد الله falendrohem pa madrisat i dorzohemi per kulemi e neshtrohemi nga ai falje mbeshtetje ndihim kërkojm vetem ati friqohemi dhe vetem ne atë shpresojm I madhruar dhe i pasër nga gjithë dhëmet. Ajo është kryuosi, pronari, furnizuosi dhe mbikqyësi gjithësis. Ajo është burim i shpresës, i dashëris, i forëses dhe i suksesit. E madhruim Allahun kër ne ja përmendim emrat dhe qësit e ti të larta. Kënd e uzonë Allahun në rrugën e dretë, asë kush nuk e humbë. E ajë që ka humbë rrugën e dretë, asë kush pos Allahut nuk e uzonë në rrugën e drejtë. Dëshmoj se çdo adhirim është i kotë e i pa vlerë përveç adhirimit që i bëhet të Madhit Allah tebaraka ve tala. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, është mësuesi i dashur i dhe modeli i jetës son. Pa ça bekimi dhe shpëtimi i Allahut çon mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe në bëgjithata që ndjekin tra ditën e ti dhe në ditën e fundit. O besëmtar, frigojnë i Allahut duke e kryrë obligimet dhe duke e ularguar prej harameve, jetoni si musliman dhe në vdheke. O njerëz, frigojnë i Allahut që kryrëj nga ademi, nga ajademi kryhavën, e nga këta të dy ushtun shumbura e grap. Frigojni Allahut me emrin e të cilit ju betoheni, ruajni farëfisin dhe djeni se Allahu është në bikëshës në bju. O besimtar, përmbajni mësimeve të Allahut dhe thua një fjalë të drejta. Allahu ju mundëson që ju të bëni vej pra të mira. Ju shtu njove me katet e kush respekton Allahun dhe të dërguen e ti, leta di se ka arritur në një fitore dhe triumf të pamposhtër. Fjala më e drejtë është ajo fjalë e cila vron nga libri Allahu tebarakauteala ndërsa uzimi më i mirë dhe i kompletuar është uzimi Muhamedit sallallahu alei ve sellem veprat më të shëmtuara janë ato që janë futur në fen ton në mënyrën më të pa drejtë që konsiderohen risi risit janë lajthitja e lajthitja e shpinë në rrugë në zgjarrtë xhenemit të, të nderuar vëllazër dhe motra besimtarë Jemi në muajnë më interesantë të vitit, jemi në muajnë e begativet të shumët atë Allahu të barë këtë hala, jemi duke i përjetuar dhe jetuar qastet më interesantë të jetë të sonë. Muaj në të cilën Allahu e ka zbritur mesajin e ti, muaj në të cilën Allahu të barë këtë hala i ka vendosur një mëri të madhë të mërkullive të ti. Shehru Ramazanu alladhi unzila fihi alquran. Muaj Ramazanit është ai muaj në të cilën Allahu e ka zbritur Kur'anin në të. Prandaj të nderuar vëllezër besimtarë, muaj Ramazanit sado që ne shkojmë ka fundi i tij, aq më interesant bëhet ky muaj. Prandaj ky muaj lehtë mund të themi se është i ndarë në 3 etapa. Etapën e parë ne vetëm se e kemi përfunduar ndërsa xhindemi në fundin e etapës së dytë. E pas kësaj do të na vijë ajo faza apo ajo etapa më interesante dhe do të na vijë ajo kohë e cila është më e çmuara dhe koha më e vlefshme e muajit Ramazanit. Prandaj të nderuar vëllezër dhe yumotra besimtarë. Allahu tebaraka ve teala është ai i cili me urtsinë e tij dhe me drejtsin e ti i ka nda disa dit, i ka nda disa muaj dhe disa vende, me qëllim që t'jua mundësoj muslimanve, me qëllim që t'jua mundësoj besimtarve, që me angazhime qoft edhe të thjeshta, që të fitojnë shumë shpërblime nga ana e Allahut të ba rëka o tala. Pra ndaj, Zotit Gjeleshan Hu, është ta i cili është bujar, është ta i cili është fisnik, në ka mundësuar që nëse muslimani, është ai i cili është shfrytëzon këtë kohë e cila po na vjen, e cila është një kohë shumë e begatshme. Nëse muslimani me seriozitetin më të madh mundohet dhe angazhohet që ta gjallëroj këtë pjesën e fundit të Ramazanit, atëherë Zoti xhalaluhu do ta shpërblej me shpërblime të mëdha. Allahu do ta ndroi me nderime dhe me begati të shumta. Për arsye se Në kët dhjetëshën e fundit, në pjesën e fundit të Ramazanit, gjendet ai misteri kryesor i Ramazanit. Gjendet kurora e Ramazanit, gjendet nata e kadrit, nata e cila ka vlerë tek Zoti Xhallahanu më shumë sesa një mi muaj. Prandaj muslimani duhet të jetë i mbencur. Muslimani duhet të jetë i gjallë dhe duhet, e duhet e të jetë kurështar. Muslimani duhet të jetë vigilant dhe të mundohet që ta qellojë këtë natë. Pra rështu e se në këtë natë të ndëruar musliman, të ndëruar lezrë dhe ju motra, Allahu subhanu t'ala i cakton caktimet për vitin e arshëm. Pra ndaj, është shumë e udhës që muslimani me sërezitetin me të madhë të mundohë që ta gjallërej këtë pjesë të fundit të Ramazanit me qëllim që ta lusë zotin gjallëshanu me sinceritetin me të madhë që Allahu t'ja mundësën që ta gjallëj natën e kadrit. Në atë e cila, pra është më e vlefshme të këzotit e lëshanhu se sa njëmi muaj ku Allahu thëtë khejru min elfi shëher pra ka vler të këzotit e lëshanhu më shumë se sa njëmi muaj njëmi muaj prafërsisht i bin të vjetë e tri vite e më shumë pra ndaj të ndrun dhazën aja vlen që musimani vërtet të kuptoj këtë qështje me një sërezitet shumë të madhë dhe të i flasë vetës të ti dhe të përgatitet të abenje para përgatitje për këtë përjudh të Ramazanit e cila qenë ka shumë interesante dhe të mundohet që me sërezitetin më të madhë të përgatit vetin që të futet në këtë faz me një sinceritet të madhë dhe Zotit Gjallëshan hu dhe të mundohet që të arri këtë nat e cila e paska këtë vlerë shumë të madhe Zotit Gjallëshan hu nuk nga ka mundësuneve që të jetojmë shumë gjatë. Prandaj njezit prafërsisht jetojmë më pak se sa të vjetë vite. Prandaj është të udhës që ti o mësë shimanë, ti o djaliri dhe ti o i vajzëre, ti o i mëshuar dhe ti o fëmi, të mundohës që nëse ja rrinë atën e kadrit, me lene zotë i gjelëshanë hu, do të logaritet sikur se ti të bësh vej pra të mira plot të vjetë e katër vite. Prandaj është një ofert shumë e madhe e Allahut. është një ofert shumë e begatshme e Zotit Gjeleshanu që muslimani duhet të kuptoj si diqka, si një dhurat shumë të madhe dhe duhet mundohë që të angazhohët me plët kuptimin e fjales të jetë serios dhe të mundohë që të mos ik ajë qasti dhe të mos ik ajë momenti ku në të gjindet në ata e kadri. Prandaj të të ndëruar lezër musliman. Djetarët kam thënë se Zoti Gjeleshan Hu e ka ber Ramazanin sikur se një fush në të cilën njerëzit garoj në të Ramazani i përndjan një fushes që njerëzit futën në gara dhe garoj në të dhe i menqur është a i cili përgatitet për këtë garë në këtë garë disa do të jenë fitimtar e ata të cilët nuk kanë marë pjesë në këtë garë apo ata të cilët nuk futën me sërzitet në këtë garë Ather ata do të jenë të psuar. Prandaj ju kujtohet hadithi i Muhamedit alayhi sra tu salam, që Resullullah alayhi sadu sam një ditë duke hipur në mimberin e tij, është ndalur në një shkallë dhe ka thënë amin. Është ngritur në shkallën tjetër dhe ka thënë amin. Është ngritur në shkallën e tretë dhe ka thënë përsëri amin. Kur e ka përfunduar Fjallimin e ti sahabet e kanë pytë Muhammedin Alehi Sratus Ram Dhe i thanë oj dërgujë Allahut Thetë kemi vrejtur se në këtë hytbe Këthën amin, gjëtë të cërën me herët nuk këthën Atëhera mund të nga të rëgosh sepse këthën kështu oj dërgujë Allahut Muhammedin Alehi Sratus Ram Nuk hezitante që t'ju të rëgon të muslimanve të, Ato gjërat e cilat janë të dobishme për ta Dhe ju tha po vëllahi me ka ardhur Gjibrili dhe me ka thën a e muslimani cili e arrin Ramazanin dhe nuk i falen me katet a e muslimani është i larguar nga mëshira e Allahu subhanu tala dhe me tha Gjibrili thuaj amin dhe kam thën amin prandaj a ke dëshir që të jesh largë mëshira se Allahu a ke dëshir që të mos ka plej mirësia dhe mëshira e Zotit Gjeleshanu prandaj ajo cila ka kaluar nga mui është shumë e vërtet se ka pas vlerë shumë të madhe mi po mos hara se ditet dhe netet të cilat kanë betur në këtë muaj janë vërtet ato netet që e kanë vlerën më të madhe pra ndaj musimani duhet përgatitet ashtu siqë e kemi shembulin siqë e kemi Muhammedin Alehi Sratus Ram kur e vrem siqë nga kanë tregu njezit më të afert të ti Për shambull Aisha radiallahu ta'alan ha Ka thënë ka në jesh të hidu Fil ashil awakhir Ma la jesh të hidu Fil gheri Thëtë Muhamidi Alehi Sratu Sram Ka qenë nën vjeqen e fundit të Ramazanit Më i angazhuar Sesa në ditët tjera të vitit Prandaj e shojmë se Muhamidi Alehi Sratu Sram është përpjekur Që të bëj i badete Në vjeqen e natës Në vjeqen e fundit të Ramazanit ibadete dhe adhërime gati të pa arreqme për arsyset ka qenë shumë i vedishëm se qëfar vlere kanë këto ibadete pra ndajtë thët a isha radhjallaut alan ha thët nuk transmitohet nga Muhamedi Alehi Sratus Ram që ta këtë në gjallur një natë të plot, do më thonë prejacis der në sabat me adhërime, do më thonë pa undalur nuk transmitohet nga rësullaj përveç që edhim se në djeqën e fundit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë tejet i angazhuar me adhërime. Pra ndajë thëtë rësër, thëtë Aisha r.a. Në një hadith tjetër, thëtë idha dhekhala al-ashrë, shedde me e zarahu, wa ahja lejlahu, wa ajka dhe ahlahu. E përshun në praktik Aisha r.a. për pjekën, angazhimin, dhe atë mund që e ka bërë Muhammedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Në këtë pjesën e fundit të Ramazanit, dhe thot kur është futur dhjetsha e fundit e Ramazanit, e kemi vreritur Muhammedin alayhi sallatu selam se ai e kanë xhallur tër natën me adhrim. Wa shadda mizarahu. Dietar të kësaj shprehe i kanë vënë këtë kuptim, është larguar nga gratë e tij, pra nuk ka flajtur me gratë e tij. Edhe, ja ka njëpë një kuptim tjetër, kanë thënë se është si sinonim, se Muhamedi Aleisat Usam e ka shtu dozen e adhërimit. O e i ka dhe ehlehu, thët edhe Resulullah Aleisat Usam, e ka zxuar familjen e ti nga gjumi, dhe i kanë zitur, i ka stimuluar, që të ngritën edhe ata, të adhërojnë Allahun të barë këtë hala. Për asyëse, Muhamedi Aleisat Usam ju ka të regu, se është një natë e cila është shumë e vleshme, është një sezon e cila ka vlerë shumë të madhe. Pra ndaj e shojmë se Mohamedi Aleja Sadhusam, po thuaj se të gjithë Ramazanët, rësërullaj Aleja Sadhusam, e ka praktikuar që të bëj itikaf. Itikaf është një ibadet që e ka preferu Mohamedi Aleja Sadhusam, që quhet izolim në gjami, me shenë adhërimi ndaj Allahu të barë kutala. Pra ndaj, preferohet që musimani të bëjë këtë ibadet për hirtë Allahu të barë këtala, të mundohet që të qëndrojë sa më shumë në gjami. Itikafi është një ibadet, është një veper, që e ka preferuar Mohamedi Aleja Sadhusam që të praktikohet. Prandaj, nëse bëjë kjo veper, prandaj le të di musimani se ka është problem shumë të madhë të Zoti Gjelesha në hu. Se cili për neve të ndrunë lazën, kemi nevoj që të vetmohemi, kemi nevoj që të vetmohemi me Allahun të barë këtë tala. Problemet, preokupimet dhe dalgat e jetës, janë ashtë të vështira dhe ashtë të rënda, sa që kanë herë ndohë shumë shpesh, me nëhup neve koncentrimin drejt Allahu të barë këtë tala. Se që një për neve kemi obligimet të familjes, obligimet të punës, obligimet të shëshris, dhe kemi nevoj që në këtë Ramazan, në këtë pjesën e fundit të Ramazanit, të ndalët se cili prej neve, dhe që të vetmohet me vetën e ti, dhe të vetmohet me Allahun të barë këtala, që talusë Zotin Gjelëshanhu, që ti drejtojt Allahu të kautala, Allahun të barë këtala, ta madhroj Allahun të barë këtala, ti shetë cilat janë defektet e jetës e ti, dhe të mundohet që ti përmisoj ato, dhe ti shë mundësit dhe kapacitetet të cilat i posvedon ajë, vet mundohet që ti kultivoj dhe ti shtoj sa më shumë ato. Prandaj të ndrum vllazën, nëse muslimani nuk ka mundësi që të çndroj 10 net i tikaf në xhami, spaku në ta bëj çoft një ditë apo një pjesë të ditës, për pasurse edhe kjo është një vepër që është e lejuar në aspektin fetar. E kemi rastin ku Omer radiu Allahu ta'ala anhu E ka pyet Muhamedit Ali Sadusam dhe i ka thënë, <coughs> "Ja Resulullah, thët kur kam qenë në kohën e ignorancës." <coughs> thët kur kam qenë në kohën e ignorancës, jam zotuar se do të bëj itikaf në xhaminë e Shejt në Çabe. Thët a m lejohet që ta përfilli atë zotim? Muhamedi Ali Sadusam i ka thonë, "Po, lejohet." Prandaj dietarët nga këtu kanë zerr dhe kanë thënë se lejohet që të shndrohet një pjesë të ditës në itikaf nëse bëhet me njëtë që musimani të vetmohet me Allahun të barë kohët hala. Dhe për tjetër, e cila është shumë interesante gjatë këtyre djetë nëtëve të fundit, është ajo brenga e ajshës radiallahu t'ala nëha, kër i ka thënë Muhammedit Alejshat Usam, Ja Rasulullah, nëse un e vrej se e arrita apo qëllova natën e kadrit, qëla është vepra më mirë, apo cilët janë shprejhet më të mirë që unë t'i afroëm Allahu të barë kutala. Qka bëjt diqka interesante, Mohamedi Aleja Sadhusam i ka thënë aqës radiallahu ta'alan, ha? Kuli Allahume in në ka afuun, tu hibbul afa fa afu anëni, o zëtë, ti e falës dhe e don faljen, o zëtë, ti e falës dhe e don faljen fa afu anëni, me fal mua o zëti imë. Prandaj, nëse musimani ndalet një qast, në këtë pjesën e fundit të Ramazanit, dhe i drejtojtë Zotit Gjellëshanu me këto lutje, i drejtojtë Allahut me këto shpreje, të cilat janë shpreje madhështore, që musimani e shprej para Zotit Gjellëshanu së është me katarë, është njëri i tili ka bërë gjunahë dhe ka bërë me kate, dhe kërkonë sinqërisht nga Zotit Gjellëshanu që Allahut ta falë, duke ditur se Zotit Gjeleshanu është me katë falës, edhe e dën faljen, Zotit Gjeleshanu nuk e dën hakmerjen, nuk e dën hakmarjen, Allahu e dën faljen, nëse muslimani sincerisht i lutët Zotit Gjeleshanu, atërë pa tjetër se Allahu dhëta falë muslimanin. Me një fjallë të ndërën lazen, Zotit Gjeleshanu këtu, i ofrohet po thuaj se të gjithve, përësusë se gjunahe bëjnë shumica njerëzve, Nërsa ata që janë ma fetarë, ata nërmanë se bëjnë gjuna pak më pak. Mirë po këtu zote gjelëshan hu, në këtë rast i bënd të brabar të gjithë njerëzit. Dukë e ju thënë, se ja oferta të mija. Unë jam i gacim që ju vet ju fali, për asu i se unë e du faljen, vetëm kërkoni faljen nga unë. Së të mështë të ndurën vlazen, ku dhjetë se Allahu zbret në pjesën e tretë të gjdo natës, zbret në qilën e kësajt dunjasë dhe i fthret njerëzit që të kërkojnë falet e zoti që në shanu pra ndaj mundohu indëruar vla dhe ti indëruar motër që në këtë pjesën e fundit të Ramazanit në djeqen e fundit të Ramazanit në namazin e natës në momentin e iftarit dhe në momentin kër ti ngritesh në sëfyr mundohu që ti drejtojsh Allahut me lutjet me të sinqerta dhe kërkojnë nga Allahut që Allahut ti të falë për asy se zoti e dën faljen Kërkon për e te vetëm që ti të kërkosh fali nga Zotit Gjeleshan hu, se aj pa tjetër du t'a fali më katin tëndë. Mos e zbadho gjunahin tëndë. Pra sy se Allahu e kam shirën më të madhe se sa në dëshkimin. Pra ndaj dije se, kjo dënjarë, Nuk ka kuptim vetëm se njërihu kur e përmend Zotin Gjellësha në hu. Gjëja me interesantë në këtë jetë është përmendja e Allahu të barëkotala. Për këtë arsujë, Muhamedi A.S. i ka thënë Bilali të radiallahu të alan hu. Ja Bilal, e rihna bisala, o Bilal, qetsona, freskona, knashna me namazë, E namazin nuk ka dushim së është përmendja me e madhe e Allahu të barë këtë tala Pra ndaj kjo dunja nuk është interesante jeta në të Vetëm se në momentin ku musimani është ai cili vazhdimisht e përmend Allahun të barë këtë tala Dhe dijeni se Akireti dunjaja tjetër Nuk është interesante nëse neve nuk nga fal Allahu të barë këtë tala Pra ndaj qka është interesante nëse ti Shkën të zoti gjelëshanu is të mbushur me gjunahe Prandaj sa mirë është ku Allahu ty të fal, Allahu ty të mëshiron, Allahu ty të amniston nga hidhrimi i ti dhe nga dënimi i ti. Ndërsa xheneti është shumë interesant dhe nuk bëhet interesant xheneti nëse ne në të nuk e shohim fytyrën e drejtëme dhe të bukur të Allahut te barekutaala. Prandaj e kemi shansën të ndërllazem që ta gjalërojmë këtë Ramazan. Dhe këto në të fundit me përmendje sa më shumë te Allahu te baraqotu tala, që ta xallërojmë natën ashtu siç e ka xallëruar Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Që të largohemi nga punët e cilat nuk kanë vlerë dhe të mirremi me çështjet e cilat janë madhështore dhe serioze. Ne shohim se Muhamedi aleysatu sallam ka qenë njeriu më bujar. Edhe ju ka shtu bujari aty në momentin kur është takuar me Xhibrilin. Edhe s'është shpeshti është takuar me Xhibrilin në dhjetën e fundit të Ramazanit. Pra ndaj avlen që musimani të bëhet bujarë në këtë muaj, që musimani të jep sadaka, që musimani të jep lëmosh, që musimani të ashtri dorë në ndimes dhe t'ju ndimoj dhe t'i përkrah njëzit. Pra ndaj të ndrun lazen, pa dushim se musimani duhet të jetë një i ambicioz dhe duhet që të miret me qështit të mëdha dhe duhet të asynoj që t'afitoj gjenetin e gjeneti fitohet në këto vjetë nashën e fundit. Prandaj elus Zotin xha lëshanu që Allahu të na jap shndet, Allahu të na jap sukses dhe të jemi prej atyre që e kuptojm mirë vlerën dhe rëndësinë të cilën e kanë këto ne të fundit të Ramazanit dhe të pundohemi të përpiqemi dhe të angazhohemi që ti gjallerojmë me ibadetit të ndryshme duke falur namazin duke falur namazin vullnetar duke falur namazin e natës duke qëndruar gjatë në sesde duke qëndruar gjatë në ruku duke ledzuar Kur'an duke madhruar Allahun të barëkotala nga se këto janë veprat me të mirat të këtyrën edhe dhe me këto vepra musimani dhe të afrohet të këllahu subhanu t'ala dhe ve pra ma interesanta është që musimani ti lutet allahu të barëk t'ala me atë lutje që e ka përësit Muhamedi Alejsa Atusam a ishen radiallahu t'alanhu që të thëtë o oh Allah ti e falës parësysëm qësirë cilësirë si fatë virtutja allahu të është që ai falë dhe ti e dënë faljen pra ndaj me falë mua me amnesto mua me mshërë mua dhe kërkon nga Zotë i Gjellëshanu atë që e ka në shpirtin e ti dhe kërkon nga Allahu të barëku tala që Allahu të ndërëj që Allahu të ndërëj sukses dhe që Allahu të jepë mbarsi në këtë jet dhe të bëj prej banorve të gjennetit wa e kulu kauli hadha wa e staghfirullahi li wa lëkum wa li kulli dhëmbin wa khatiati fa staghfiru inna hu hua l'gafur rrahim <coughs> <coughs> alhamdulillahi wahde wa salatu wa salamu alamu ala nabi e bada e ma bada pë Dërgojmë salavatën bi Muhamedin Alehi, salatu o selam, bi familën ti të ndërshme, bi shotët i besnik, dhe në bi gjitha ta që ndjekin, dhe pasojnë tra ditën e ti dhe në ditën e fundit. E kuptuam të ndëruar, besimtar, se shkaku se pse këto dhjetët netët e fundit, e kanë këtë vlerën, e kuptuam se pikrish në të, gjindet nata e kadrit. Allahu për të alartësuar këtë natë, për të të reguar se e ka një vlerë të veçant, e ka zbritur një kaptin komplet dhe enkas për këtë natë. Dhe thëtë Allahu të barëku tala, inna enzëllahu fi lejleti lë kadër. Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e kadërit, wa ma edrake ma lejletu lë kadër. E ti, qka din rëthnatës së kadërit? Kadër quhet diqka atila ka vlerë diqka e cila e ka një imajë të mirë, diqka e cila ka një njërë të mirë, e qka dinti se qka është e veçanta e natës së kadrit. Lejle t'u lë kadri, khajru min elfi shëher, ajo natë është me e vlefshme sësa njëmi muaj. Prandaj, vetë kjo ajetë të ndërëmdozen, musimanin duhet t'a bëjt të, të menqur, dhe t'a guptoj se qenë ka një natë e cila ka vlerë, edhe për shënë të zotë i gjelëshanhu, më shumë se sa njemi muaj. Pastaj vazhdojnë Allahu duke evlersuar dhe duke cilsuar natën e kadrit, dhe Allahu thëtë në të zbresin me lajket të shumëta në atënat, e enkas do të zbret edhe Gjibrili, i cili është me leku më interesantë. Pra ndaj të ndrun lazen, a ka diçka më interesantë se sa muslimani të jetë në shëqri me me lajket, të jetë musimani në shëqri me Gjibrilin a lehi sratu sëram. Ky me leki cili i ka shëqruar pejgambert e Allahu të barë këtala. Dhe simë bas disa mëndime të djetarve se Gjibrili në tokma nuk zbred vetëm se në natën e kadrit për shkak të vlerës që ka. Pra ndaj është privilegjë për ty o musiman, është ndërë për ty o besimtar, që Allahut kanë dëruar, na kanë dëruar neve si umet që ta kemi këtë natë. është natë në të cilan Allahu të E ka cishuar duke thënë, fiha ju freku kullu amrin hakim. Thëtë natë në të cilën caktohen kaderet e Allahu të barakot hala. Natë në të cilën caktohen aja që dëtë vendosit për ty o njëri. Pra ndaj musimani duhet të jeti menqur dhe të ndalit në këtë qasë, në këtë natë dhe talut Allahun që Allahun të saktoj vetëm khejr, vetëm të mirë që Allahun të saktoj vetëm gjërat të cilat janë të dobishme për të dhe që Allahun të aruan nga gjërat të cilat janë të këqia dhe janë të domshme për jetën e besimtarit. Në fund, Allahun të barëk o tala e përshkruan këtë natë, selamun hie, khatta ma të da il fegjërë dhe është natë e cëtë, është natë e sigurë, është natë e rahatshme, është natë që muslimani endin vetën shumë në disponim. Djetarët kanë thënë, parasysën në këtë natë nuk ka shërë, nuk ka të këqia, e qysh me pas të këqia dhe qysh me pas shërë ku zbret ajnumër i madh i me lajkeve. Sa që disa përjetarëve kanë thënë, aq i madh është numër i me lajkeve që zbresin e natën e kadrit, Saçat e nesërmen ku të ngritën në qiell ja humbin shkëlqim, ja humbin dritën dhe rrezet e diellit. Disa dietar të tjerë kanë thënë aq shumë zbresin, aq sa janë ato kokrat të cilat zhinden kokrat e dhëut në tokë. Prandaj te ndërollazën, elus Zotin Xalashanuhu, me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, që Allahu të na uzoj, që Allahu të na jap sukses, që Allahu të na mundson që ne t'ja qëllojmë natën e Kadrit. Ti lutemi Allahut me lutjet më të sinqerta, t'ia ofrojmë Zotit Xalashanuhu të gjitha ato kërkesat që ne i kemi, dhe të kërkojmë nga Zoti Xalashan që Allahu të i pëlqejë dëshirat tona, që Allahu të zgjidh halllet tona, që Zoti Xalashanu të na jap një jetë të lumtur në këtë jetë dhe Allahu Në botën tjetër, me janetin firdosë dhe të naruaj fëtyrën ton nga zjari i ashpër i jahnamit. Wa e kulu qauli hadha, wa e staghfirullahi li wa lakum, wa li kulli dhambin wa khatiati, fa e staghfiru, inna hu hu lgafur rahim. Inna Allahe o malaikatahu yusallun ala nëbih, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman kathira.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 Inna lillahi la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah